А сега към тема с продължение в хоризонт до обед. В петък делото срещу депортацията на саудитския дисидент Абдул Рахман Ал Халиди бе отложено за 10 май поради липсата на преводач. До тогава се очаква решение и по друго дело на Абдул Рахман. Пред Върховния административен съд той обжалва пореден отказ на Държавната агенция за бежанците да получи беженски статут. В нощта преди заседанието на висшата инстанция Саудитецът е бит в Центъра за време на настаняване на чужденци в Бусманци. Ирина Недева разказва за живота на Абдул Рахман в България. Марш, на 31 март се опитах да дам на едно семейство малко храна след часа за пост. Едни нудли и това е напълно разрешено. Но полицаят ме спря и влязохме в спор, защото те нямаха никаква храна и гладуваха. И тогава дойдоха още полицаи от другите отдели и ме избутаха, така че да не се вижда на камерите. Избутаха ме към туалетните. Започнаха да ме бият. Единият ме държеше, а другият ме биеше. Бях притиснат в стената и усетих, че продължават да ме бият вече в лицето. в лицето. Бусманци, специален дом за временно настаняване на чужденци. Абдул Рахман Ал Халиди, политически дисидент от Саудитска Арабия. Чували сте това име в новините. В социалните мрежи група млади хора правят няколко акции в солидарност с Абдул Рахман, събрина, както ще е нарека от съображение за сигурност, защото някои активисти за човешки права се сблъскват с насилие и в България. Това, че има организирани антимигрантски настроения в България в момента, организирани от политическия елит, според мен, не означава, че това са единствените настроения тук и че единствено биячи на улицата и в униформи са единствените хора. Не съм сама в желанието си да помогнем на Абдурахман да бъде свободен. Ние сме група от хора, които ходим всеки път, когато той има дело. Помолих Абдул Рахман за интервю в една от драматичните седмици в неговия живот. Седмица, която започва с този побой, преминава през заседание по делото му срещу отказа на статут от страна на Държавната агенция за бежанците и завършва с заседание по второ дело за екстрадиция, за секретено, което може да завърши с депортация. Защо сте в Бусманци толкова време? Ало, Ирина. Здравейте, Ирина. Благодаря, че ме търсите. Намирам се в Бусманци от 2021 година, но не знам защо съм задържан. Семейството ви е в Турция, синът ви се нуждае от медицинска помощ. Защо решихте да опитате да влезете в България? To come to Реших да дойда в България, защото срокът на нашите документи за самоличност изтече, а Саудитска Аравия за нас не е в нормално състояние. Трябва да отидем там, за да подновим документите ни, обаче в моя случай това е невъзможно. А ние не можем да посетим и посолствата и Знаете какво се случи с Джамал Хашогин в консулството? Преди това имаше опит за отвличане на друг мой приятел, Омара Захрани, от Саудитското посолство в Канада. Така че би било много опасно за нас. Турция също не призна нашия статут, не ни дадоха карти на беженци. Ето защо напуснах Турция, за да опитам с европейската система на обежище. Чувал съм, че тя е по-добра и няма значение откъде идваш, а стига наистина да отговаряш на условията, можеш да потърсиш обежище в европейска страна. Нашата европейска страна България. Нещо повече, в полушенген, с полууправляващи, които си правят мръсни номера, но се кълнат, в евроатлантизма като индулгенция до българско национално радио в отговор на ваше запитване от дирекция миграция предоставят следната информация на 31 марта около 19.30 часа мъжът излязъл от помещението, в което е настанен и отишъл на етаж специален дом за временно настаняване на чужденци София. Възползвайки се от прибирането на други двама чужди граждани в спалните помещения, той нахлул в санитарния възъл на етажа. На място се отзовали полицейски служители от звеното за охрана. При пристигането си те видели мъжът да удря главата си в стената и бетонните мивки, разкъсвайки дрехата си. Униформените реагирали веднага и при предприятите действия за възпиране на самонараняването, единият от служителите бил ухапан на две места в областта на гърдите и наплют в лицето. За съдействие били извикани още двама полицаи за усветяване на проявите на агресия. Град София, 4 април 2024 година. Ох, beating me and the stand me on the wall another police join to them and me and took me to another toilet with my and beating me in my face and my ribs in my chest. ме бутнаха в една от тоалетните и там побоят продължи Сложиха ми белезници, Удряха ме в ребрата, в кръста. Още един полицай се присъедини и продължиха да ме бият в тоалетът. Остата ми кървеше, усещах болка в цялото тяло. След един час бях вързан с белезници за леглото ми. Изпратиха доктори и искаха да ми сложат някаква инжекция, която не знам каква беше. Аз нямах доверие на тези хора, които бяха толкова агресивни към мен. Доктора даже не ме попита как се чувствам и какво е станало. Само искаше да ми сложи тази инжекция. Аз отказах и той си тръгна. БНР, звукозаписно студио 11. Буквално час преди да получа отговор от пресцентъра на МВР, че Саудитският дисидент се е самонаранявал, както твърдят полицаите, а те са го спасявали. Разговарям с Христо Василев, адвокат на Абдул Рахман Алхалиди и по двете дела. Здравейте, благодаря за поканата по този случай, който е много важен за моят подзащитен Абдул Рахман Алхалиди като активист за правата на човека в Саудитска Арабии, който работи и Подържа идеята за политически плурализъм в Саудитска Арабия, безпристрастна работа на държавните институции и за конституционна реформа в тази държава. Едното дело е за предоставяне на международно правен хуманитарен статут като бежанец. Ние постигнахме едно благоприятно за него решение, той да бъде незабавно освободен. Но в случая Държавната агенция за бежанците каза, че не признава това решение, въпреки че то влезе в сила, държавна агенция за бежанците каза, не, това не е така. Постанови ново с който да бъде удължен през Томо в общежитието, в Бусманци, където условията са близки до затворническите. Какво точно се е случило в този ден, за който разбрахме, че всъщност е нанесен побой? Аз с Абдул Рахман се видях в деня на делото имаше синини, рани по главата. Ние това го изтъкнахме като обстоятелство и пред Върховния административен съд. Естествено, бил е закаран на място във втория таж, където няма камери, не може да се упражни видеонаблюдение. С нетърпение очакваме да има резултати от тази проверка. Не просто случай да бъде заметен. Как бихте коментирали подобна теза? Човек, който е под принудително задържане, е извършвал някакви действия по само нараняване. Как ви звучи на вас Обикновенно тези органи полицейските винаги така се оправдава. Той паднал по стълбите, ударил се в дръжката на вратата. Това са нелепи твърдения, смехотворни. Още не знам за окончателно произнасяне, но наистина има обективна проверка. и Аз апелирам към МЕВРЕ да си свършат работата и да се произнесат окончателно, безпристрастно и обективно. Вярвам в системата, вярвам, че ще бъде направено всичко възможно, за да се намерят извършителите, да се установи истината. Кавички. Това общежитие за временно задържане, но при него временото задържане вече се оказва повече от две години, което е недопустимо. И съдът отбеляза, че това задържане продължава много дълго време и затова той беше освободен. Малко парадоксално освободен, но всъщност остава на същото място, да, където е задържан. Бослица. Да, освободен и, както казахме, Държавна агенция за бежанците веднага се произнесе с решение, с което удължи срокът ние за всяко ново решение трябва да води ново дело, ново решение, ново дело, и то така се завъртава в енал магиоса на Спирал в... А това не означава ли, че Държавната агенция за беженците не изпълнява решенията на българския съд? Абсолютно. Съдебно решение се коментира. Се изпълняват. Те казват да, има решение, но ние сега постановяваме ново наше решение, което вече вие трябва на ново да обжалвате, и ние пак да постановим ново решение. Разбирате ме, че това е един вид за обикаляне на закона. Адвокат Христо Василев представлява Саудитския дисидент Абдул Рахман Ал Халиди. И по второто дело срещу решението за депортация, което обаче е секретно. Питам го, има ли връзка между двете дела и може ли саудитският дисидент да се окаже в още една парадоксална ситуация? Върховният административен съд да го освободи и окончателно да каже на Държавната агенция за беженците, че той трябва да получи хуманитарен статут по едното дело, но по другото съдът да потвърди искането на ДАНС за депортирането му. Сега то е одното дело, ако получи той хуманитарен статут, той няма как да бъде експолсиран. Такава е логиката на нещата и те така и ще се развият нещата. Според мен, той ще получи хуманитарен статут, защото рано или късно правдата и доброто ще победат. Второто, второто дело. Абдул Рахман Алхалиди е от 2021 година задържан, но чак сега държавната агенция ДАНС казва, че той трябва да бъде експолсиран от страната, тъй като той представлява заплаха за националната сигурност. Ами добре, ако се знаят някакви основания за заплаха за националната сигурност, защото още 2021 година не е ми се чака повече от две години. Това ми е въпроса към Данс. Аз не мога да разкривам конкретна информация от делото за експолсиране, защото то е секретно и не е редно. Но това, което най-общо може да се каже извън делата, че те се съмняват, че той наистина е такъв активист по правата на човека в Саудитска Арабия ще бъде преследван. Аз лично ангажирах доказателство от чужбина, от Комитета за защита на правата към ООНЕ. Кой е Абдул Абдулрахман Алхалиди? Сабрина, младата жена от групата за солидарност с мигрантите, ни припомня, че има хора солидарни с него не само у нас. С него изразяват солидарност огромни организации, които защитават човешките права като Амнезия, International и Human Rights Watch. И следва българските институции да се вслушат, ако не искат да имат лоша репутация и ако искат да представят страната ни изобщо по някакъв достоен начин. Белгия. По-близка от всякъде в епохата на онлайн комуникацията, стига да не се появат на очаквани смущения. Do you have a Питам я дали има стабилен интернет там в Белгия. Да, отговаря, а вие продължаваме по друг, по сигурен начин. Ай ам Линъл I'm a Saudi Здравейте, аз съм Лина Алхатул. Аз съм саудитска активистка. Започнах моята дейност, когато сестра ми от Джайн Алхатул беше арестувана като лидер на движението за правото на жените да шофират. Тя работеше за разрушаването на системата за така нареченото мъжко ръководство. Всички закони и правила, които задължават жените да са придружавани задължително от мъже навън. През 2018 година сестра ми беше арестувана, брутално измъчвана с обвинение в тероризъм. Сега съм част от тази организация, АЛКСТ, независима организация за човешките права в Саудитска Арабия, базирана в Лондон. Лина Алхътлу, ръководител на мониторинга на базираната в Лондон правозащитна група АЛКСТ и сестра на, може би, най-прочутата саудитска активистка и политическа затворничка, Луджайн. Той е на хуб в възла на етажа. На място се отзовали полицейски служители от звеното за охрана. Те видели мъжа да удря главата си в стената и бетонните мивки. Униформените реагирали веднага и при действия за възпиране на самонараняването, за съдействие били извикани още двама полицаи за оцветяване на проявите на агресия. Според МВР, Абдул се е самонаранявал и в опит да бъде спрян от служителите на центъра, се е стигнало до стълкновение. Какво мислите за това, питам, Лина Алхатлул? I mean, really you know, Ох, това официално изявление е просто абсурдно. Да излязат с такова изявление без първо да са си направили разследване на инцидента, без събиране на свидетелства за това какво се е случило по съответния ред на едно разследване на побой – Говорили ли с другите хора там, в Бусманци? Споменал ли е някой това, че той е бил с белезници, видеозаписите от камерите? Липсата на всичко това показва, че това изявление е просто голословно твърдение, направено без никакво желание да се стигне до истината. Аз свидетелствах в административния съд по делото за отказаното убежище. Съдът тогава реши, че има очевиден риск от депортирането му, но дан се тази институция, която влиза в случая в ход според нас с необосновани факти. Ние документирахме онлайн заплахите, които получава Абдул Рахман в екс бившия Твитър от страна на добре известни публични фигури, които казват, че очакват, той да се появи, за да го пратят в затвора. Някой дори го заплашват с смъртно наказание. Те бяха преведени и на български язик. Каква е дейността на Абдул Рахман в Саудитска Арабия? Абдул Рахман а. Халиди напуска Саудитска Арабия отдавна, но той беше част от кампанията Затворник. До кога? Когато той вижда арестите на своите приятели, напуска страната. Той беше много активен в Турция. Има снимки има история на неговите дейности, има писма в негова подкрепа от други активисти, получили статут в демократичния свят. Властите го знаят и той е под опасност, защото те знаят, че той работи в това поле и искат да го убият. Истанбул, Турция, 2 октомври 2018 година. В Саудитското консулство е убит и разчленен Джамал Хашоги, саудитски дисидент, автор, журналист, колумнист на Washington Post, Страсбург, Франция, 2015. Осъденият още през 2013 на 7 години затвор и 600 удара скамшик за обида на исляма, Раив Бадауи, получава задочно, докато е в затвора, наградата на името на Сахаров на Европейския парламент. Питам Абдул Рахман Ал Халиди, до кого се чувства по-близък, до осъдания на затвори къмшици Раиф или до убития в консулството на Саудитска арабия в Истанбул Джамал Хашоги? Не бях близък с Раиф Бадали, но знам за неговия случай, но... С Джамал Хашоги работехме заедно по различни проекти. Не мога да разказвам за това, но той беше голям човек. И аз се чувствам ужасно след това, което се случи с него. От начина по който беше наказан. Това е нещо ужасяващо за всички нас, които бяхме близки с него. Но ние ще продължим и продължаваме неговата борба срещу нечестните правила в моята страна. По други аргумент, който четем за тредовете на отказа, питам Лина Алхатлул дали вярва, че в Саудитска Арабия има реформа? Не, съвсем не. И това е ясно, откакто на власт е престолонаследника принц Мухамед бин Салман и създаването на държавната система за сигурност. Страната се превърна в завършена полицейска държава. Ако българският съд потвърди исканата отдан с депортация и Абдул Рахман Ал Халиди бъде върнат в Саудитска Арабия, какво ще означава това за него, за семейството му и за образа на моята страна България? Според вас питам ръководителката на мониторинга към Международната правозащитна организация АЛКСТ Лина Алхетлу. Знаете ли, оправданието за отказа е толкова смешно. Има даже фактически грешки в него, като твърдението, че Саудитска Арабия се демократизира. Напротив, всичко, което е активизъм в Саудитска Арабия, се обявява за тероризъм. Така че първите аргументи на българската държава да откажат за крила на Абдул Рахман, с твърдението че Саудитска Арабия се демократизира, са грешни и противоречат на установеното от всички независими наблюдаващи организации на човешко. Права, противоречат и на установеното от ОНЕ. На второ място, в отказа на българските власти от страна на Държавната агенция за беженците има толкова много фактически грешки. Първо те твърдят, че той е от Сирия. Преписали се от друг отказ, пес изобщо да се замислят, и това показва, че изобщо не ги е грижа. Казват, че той е от Сирия, когато той е от Саудийска Арабия. Казват, че е Ерген, когато той е женен. Това ясно показва, че нямат анализ и не знаят какво правят. И трето е, че даже да нямаше грешки. В изложението им по въпроса, кой е той, те би трябвало да отчитат публичните заплахи, които той получава онлайн. Абдул Рахман е заплашван, публично заплашван. А в България всичките му права са нарушени. Има решение на съда. Той трябва да бъде освободен, което не е изпълнено. Той е затворен от три години, защото се е опитал да потърси закрива страна членка на Европейския съюз. Това е просто безумно. Залина Алхатлу, няма съмнение какво трябва да направи една държава, която наистина следва ценностите на европейския и Конвенциите за човешките права. You know. Случаят би трябвало да е много лесен. He be in България да му даде статут на международна закрила state. и да затворят това дело, което е много срамно за европейска страна. Дали Абдул Рахман съжалява, че е опитал България, ако тук е затворен, както вероятно би бил и в Саудитска Арабия? Дали прави сравнение от типа «Тук бият, но по-слабо»? For... Ако ме изпратят обратно в Саудитска Арабия, ще имам съдбата на всички политически активисти. Мога да изчезна могат да ме екзекутират, защото там прилагат екзекуции заради политическа дейност, както стана и в случая на Хасана Арабия. Марокко го депортира обратно в Саудитска Арабия и от 2022 година до днес никой не знае какво се е случило с него, дали е жив или е умрял и така с толкова много други. Абдул Рахман Ал Халиди. Един саудитски дисидент в София. История съвсем различна от един американец в Париж и не в ритъма на Гершуин. За Хоризонт, Ирина Недева.